כי החיים יודעים שימותו, והמתים אינם יודעים מאומה, ואין עוד להם שכר, כי נשכח זכרם. גם אהבתם, גם שנאתם, גם קנאתם כבר אבדה, וחלק אין להם עוד לעולם, בכל אשר נעשה תחת השמש. לך, אכול בשמחה לחמך, ושתה, ולב טוב ינך, כי כבר רצה האלוהים את מעשיך.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 וחציפורים האחוזות בפח. כהם יוקשים בני האדם לעת רעה, כשטיפול עליהם פתאום. גם זו ראיתי חוכמה תחת השמש, וגדולה היא אלי. עיר קטנה ואנשים במעט, ובא אליה מלך גדול, וסבב אותה, ובנה עליה מצודים גדולים. ומצא בה איש מסכן חכם, ומילאת הוא את העיר בחוכמתו, ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא. ואמרתי אני, טובה חוכמה מגבורה, וחוכמת המסכן בזויה, ודבריו אינם נשמעים. דברי חכמים בנחת נשמעים מזעקת מושל בקסילים, טובה חוכמה מכלי קרב, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה.